Постукала навмання в одну. Відчиніть! Зрозуміла, не впустять. Глянула вниз. Звивини сходів були, як на долоні. Побачила, як там, унизу, відчиняються двері. В них влітають озброєні військові з кийками на поготові. Все було, як в кіно. А може, то і було кіно. Люди в чорному, наприклад. Кліпнути очима, підвестися і вийти з залу, але вийти не вдасться. Тупіт чобід наближався. Люди в чорному бігли сходами нагору. Хлопці в брудних камуфляжах здіймалися вище. Ще пару поверхів, і вони зіб'ються в одну неозброєну загнану глухий кут з граю. Стануть колом, як на Майдані. І що? Поруч із нею біг старший чоловік, отягнутий більш-менш по мирному. Підхопили його під руку. Він одразу ж зрозумів. Відхекався, стишуючи дихання, поправив куртку, витер обличчя, взяв її під руку. «Ми їх затримаємо», – сказала вона хлопцям. «Там, на горі, люк. Тікайте дахами!» І прошепотіла чоловікові. «Ми йдемо з гостей». «Вас як звуть?» Ігор відповів той. Його рука, зігнута в лікті, тремтіла. Вона міцніше стисла її, і вони повільно почали спускатися назустріч Тупоту чобіт. Коли вони були зовсім близько, голосно сказала, «Це ж треба так влипнути, що коїться, Любий!» Тупіт наближався. Вони бігли, здіймаючи кийки вгору, вже готові для ударів. Їх було десять чи більше, але їй здалося сто. На п'ятому утворився затор, на який вона і сподівалася. Він міг дати фору хлопцям на горі. Зараз вб'ють, майнула думка, коли найспритніший був за один крок від неї. Зустрілися поглядами і раптом вона побачила в його очах радість. Погляд промовисто говорив «Слава Богу, жінка! Отже, можна не бити!» Вона могла присягнутися, що це була саме така думка «Можна не бити!» А це означає ще якусь мить побути людьми. Ліка міцніше вчепилася в руку свого напарника – в них врізався натовп військових, і вони ніби розпорошили його, стишили натиск. Обминаючи цю чорну хмару, вона почула, що вони почали здійматися повільніше. Дасть Бог хлопців встигнуть вискочити в люк, аби він був відчиненим, аби він був... Люк було замкнено. Адже на кілька хвилин, котрі яскраво врізалися в пам'ять, вони всі вже стояли внизу, під стінами будинку, і ті, кого намагалися так нехитро захистити, вже побиті, закривавлені, і вона, з тим, хто назвався Ігорем. І ще ціла купа людей. Сонце світило неймовірно. В його білому світлі, як у морі, лежали під стінами поранені і вбиті, різні. Вона не могла відірвати погляду, від пари людей старшого віку, котру беркутівці поспіхом накривали ганчір'ям. Все скінчилося. Затихло. Вулицею клубочився білий і чорний дим. Тих, хто міг стояти, вишикували вздовж стіни. Довкола ходили військові. Один, з вигляду начальства, підійшов до неї, стягнув з її голови вовняний капелюх кинув на землю і обпікся поглядом. В ньому не було ані ненависті, ані страху. Навпаки, обпікся співчуттям. Вона йому співчувала. Співчувала такій роботі. Хотілося звільнитися від цього погляду. «Ви, певно, хочете додому?» – несподівано промовив він. «Певно, так», – сказала вона. «Можете йти?» Вона не здивувалася, не зраділа, хитнула головою. «Не можу». «Чому?» – запитав він. «Я не сама», – сказала вона і смикнула за руку того, хто стояв поруч. «Ми разом?» Він гмукнув і стиха промовив. Можете йти разом. Вона почула, як її простягнуту долоню затисла інша. Це був той самий чоловік. Кілька метрів вони йшли, не дивлячись одне на одного. Йшли, ніби чекали пострілів у спину. Парочка вийшли на ріг лютеранської і шовковичної. Зупинилися. «Дякую», – сказав чоловік. «Спускайтесь до Бесарабки», – сказала вона. «До метро Льва Толстого. Хрещатик зачинений». «А ви?» Вона махнула рукою в той бік, звідки вони щойно повернулися. «Там хлопці». Він нічого не запитав. Обняв і кілька хвилин важко дихав в її плече. Потім пішов вниз». Богоматір дивилася на неї одним правим оком. Воно вже було таким, яким намалював його невідомий художник епохи відродження, світло-блакитним, мов рибка на глибині. Ліве ще потребувало як мінімум дводенної праці. Ікона була така собі, з дитячої спальні. Вираз обличчя досить нейтральний, Вмиротворений. Довкола реставраційного верстата Енджі наліпила з десяток світлин, зроблених у різні роки від початку ХХ століття, на яких ця богоматір була в різних ракурсах. Ну, можна обійтися і без цього. Принаймні, Роббі досить познущався з її сумлінності. Але їй важливо було бачити, як ця непоказна ікона – протягом багатьох десятиліть оживляла інтер'єр. Енджі насунула на очі збільшувальні окуляри, поправила лампу і занурилася в роботу. У майстерні було досить зимно. Крізь шпарину у вікні видніли білі стежки геометричного парку. Він нагадував нарізаний рівними шматками торт. Енджі зробила 10 доторків пензлем до лівого ока Богоматері, відраховуючи миті між двома ударами серця. Робі сміявся б.